Здається, він зрозумів натяки чи настрої безсмертного. Городецький сказав декілька загальних слів, які, власне, нічого не означали. Коротко попрощався і поїхав додому. Він хотів побути на самоті, у своєму кабінеті, прикрашеному великою колекцією власних мисливських трофеїв, рогів, і черепів, антилоп, гірських баранів, оленів, і відтак діткнутися відчуття влади, яке панові Владиславу давало полювання та спогади про нього. Саме як чудовий стрілець і мисливець, кому напрочуд щастило на кожному полюванні городецький під час ловів, Почувався, коли не хазяїном долі, то принаймні володарем миті, натхненної миті влучного пострілу, господарем життя чи прекрасної тварини, птаха, грізного хижака. Але як він тепер усе гостріше розумів і намисливців, Хтось може полювати. Удома на Банківській пан Владислав посидів у кабінеті, гортаючи якісь папери, креслення, записуючи цифри у стовпчик, щось підраховуючи. Потім побавився із дітьми, вкотре розповів їм про свої мисливські пригоди в Ленкорані, Бакинської губернії і у Закаспійському краї на прикордоні з Персією в Мазендарані. Особливо він пишався тим, що, на південь від Ленкорані, коли його невелика експедиція влаштувала засідку на леопарда, поклав плямистого володаря Закавказя із першого ж пострілу. Та справжній успіх чекав на Городецького в тугаях, пересукаючих річок, на межі з перськими володіннями на півдні за Каспію. В хащах тростиний очеретів водилися не лише численне птаство, дикі коти хаоси, а й величезні кабани, на яких полювали тигри. Смугасті красені хижаки – заходили в ті краї з північної Персії. Одного з них, підстерігши на стежці до водопою, і здобув пан Владислав. Потрясінню тубільців тих країв не було меж, адже не кожен із них, загалом досвідчених мисливців, міг похвалитися таким трофеєм. Під час полювання Городецький відчував якесь внутрішнє перетворення. В ті години, коли міцно тримав зброю, йшов слідом за звіром чи чатував на нього у засідці. Тоді він був володарем часу і життя, не тільки приречених під його влучними пострілами тварин, а й власного. Проте швидкоплинні дні – полювання минали і Городецький знову відчував залежність від незримих, одначе потужних сил, які керували ним, вели його. Куди? Він прагнув знати відповідь на це запитання. Нарешті діти пішли спати, а татусь вийшов на округлий балкончик і вдивлявся в Київський. Краєвид у бік нової, розкішної Миколаївської вулиці, де стояв феєричний зі скляним куполом гіпопалац Крутикова. Цирк і водночас чудова зала для концертів і виступів. Спрямовував погляд до театру «Аполло» на Барингівській вулиці, а потім далі, через Думську площу, до напрочуд гармонійних золотих бань Софійського монастиря. Будинок, зведений ним, вивишувався на пагорбі.